Nëse nësimin e kaluar kohën për sinceritetin, sot dhe klasim pa të rikhuat e sëfëk. Fatikisht një përqëndimit ka në sëfëk vërdëtsinë, në me që njërë gjithi vërdit e të gjithot. Dë vërdëtsia në të gjithot njëriju, ka dhvi kuptimin e do mahe dhe njërën kuptimin. Êshtë njëriju të azbatoj atë që gjithot. Lidhja e fjallës në punën. Ta lidhja e fjallën në punën, në kjo ës ma dhje kyrsht të ilgjë i dhje, dhje përshë mësohet, dhje mësohet, për të dhurur Allah. Nëse dhje nuk të qëmë, që ti ta adorojshë Allahum, e ti binë në shurdëve ti, largoshë në haramet, në atërëkë në të jenë, nuk ka asën dhe kuptimi për kundët dhe reoptejhen në dëndënin për njërën. Dhe ju dinë në gjitha argumentët që ka të reguar islami për gjerën që ka dhja. Në islami ka t Këto argumente, nuk vlatin për dhijen në vetëve dhe që si dhije, për nuk vlatin për të dojë dhije e që dhe e qënë njëri unë në zbatim. Dhe zbatoj atë që kam sërën dhijetarët, kanë shkujtur për qështin e livjit, dhijet e kurën njësa libra, për njërën një orës të libri një dhijetarë që të al-Khatibë el-Bagdadi, këtë në kësili ka pëdegu në vitin 463 i gjitë, kanë shkujtur libërin i që dhe thotë dhja si e të gjithat punët. Gjithashtu ka shkujtë dhe e, Ibn Arsakir, i të që një kartekon në vitin 521 tjënjë, dhe i bërnë e vetë dhemmu me në laja me në lë lëbë i ilmi, të të qërtimi e të personi që nuk punon me dhjen e ti. Gjithashtu, imamela Gjurri ka bërnë një livër me në të të të njën aqlaka lërlema, morali djetarërë. Edhe në këtë ka vendosën në mundë një për kapitullëve. Për kapitullë sotë, Allah i Madhuar do të i pyri si, ata, të cilë kishin dije, që ha që ha punuar me ta. Jeshu Iblam dhe Elbagh, të cilë ka vtëpun në vitrin 463 Gjemiur, Gjemiur thot, të gjitë, ka krytyni një libur, në t'itullu në Gjemi Orbejani Nërë, në Fabbuli. Për të në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Dhe letë të dhe më thënë ka përmëndur në një temë, në titullin, o të dhe më thënë në temë të të, të folër, dhe më që ne dhe flasëm në të temë punë për që është një e të punuajt në dhije. Ida shtu për në të kanë folër dhe dhije të artija, për kjojë kështë në nërgjepi, ka shrujtur në një liber fabbër e në sellef halarimin në khaletë, të lera dhije se le sellef dhe përpara dhije se khaletë dhe. Rëkashkote edhe një djetarqete njerë qëžimisse të ibnul Jemaha më letja nër librën e sësër dhe shShami olma te kellin në e Ir inventionin Tëhach P medidas Nasadhe edhe nërën e kamelët uërë të të të sheshë dhe kanë the me ta dhënjë edhe duhër mesurë fatiq ishtë dhja nuk është qëllim në bitvede Dhja duhet kërponua edhe këta nërënda të të rguém me në në në nëmësimin e softë Uh, Thotit në gjema, në libër në ti, të edhkjerë të shërëm e rëllëmu të kemësa, të dhije, se të gjitha vlerar që janë të reguar për dhije në për dhije të arët, ato janë për ata dhije të arët të cilët të e zbatojnë dhije në tyre, për ata që janë të të voqëm, për mirës të cilët kanë pasu së si synim në dhije në tyre, a rritje në kanësisë Allahot dhe afrimin të kaj në gjeneret e larta. Nuk është qëllimi në të dhije atat të cilët e kërkojnë atër me njetë keq, ose me pislik të shpirtit, ose për sënime të dhynjas, kjo për sënime arritjene posteve, apo të pasuris, apo të më qëtoj një ju dhëmën sa më shumë më ndjekës në pasit. Ta djetarë ka më mëndë më më më në të qërë argumente për të qërështje për të të tjurës, kërë allohës për në të të të të të të të të të Ata mërëna në nasë të bilbirri dhe të nësauna në pusë të komandën të të dhona në kitap të fela të aqilun. Apo i urdhërën njëzit për përbamirësi dhe përharoni të të tuja ndër kohë që ju po e lezoni libri anës në gjikoni. Ata s'ilbë në këthiri. Ata Allahu s'ilbë në këthiri i ka qërtu e këtu në në që qëfutut për tëllë dhe primi që bakit. Ata ta i urdhërën njëzë për të njëra. E dhënorin e natyrës, më haron me natyrën, mund të vazhdon atë që më thon njerëzit, por se kjo është mjëm, mjëm, mjën, një e mirë në radhë, vini shumë mirë. Se ky është simboli njëjë cili e di vërtetën, por nuk e zbonon atë. Qoftë duke i ushtirësi kur vetën e di apo duke mos e ushtirifikuar atë me neglizhencë plot, e ai gjintë këyë. Lidhatu Allahu subhanahu wa taala ka treguar gjithçka për shfaqja rënice nam, që drejtpërdrejt e Allahut të regonë të të shuajmi, nuk i kishtë i qepë dhe mundin që e kundishtonte, të kundështon të të qitho është të më gojë në kli, dhe pa në i sotë po bëdhe të ki, po ma uli dhe nuk khali që kumila me në kumali, dhe so, të nuk dëshjoj të kundështoj atë gjë të cilë mund u andale juve, dhe nuk u rëpër të shka që u vetë të bëj, të për të thënë atyre që u në e pahaj që dhe dhe zdoj atë gjë të cilë mund u andale juve, dretuar i fes, po vendositi poje për çmimin e titelit voton ato që thoshte, do në votyre. Sa patë ka përmendur, ka një dietar një vir është një varg në një polë që thoshte. Ughayiru at-taqīn yamuru an-nāsi bi-t-taqā, ṭabībun yudāwi an-nāsa wa huwa wa huwa 'azīz. Sot një person që nuk një është i devotshëm i urdhon njerëz të devotshmëri. Od mjek i cili kuron njerëzit kur i vetë shqetësuar për çesë këtë. Allahu më shërof. Po të fjala e cila po të fjala delën të vdesë, po delën asajma delën të vdesë. Edhe ajo nuk shkon te njerëzit të vdesur. Sa do të ketë domethën intonacion. Edhe sa do që ajo të ketë domethën si të thush shkërcim. Për derisa për derisa njeriu nuk e nxjerr atë nga zemra e tij duke e besuar atë. Dhe nuk ka mundsi njeriu që ta besojë lloj fjalë që thotë më vërtet, vetëm se kur ai ta zbatojë vetë, më parë mendositë të një njerëz, pothuaj fjalë, atëherë do të besojë. Por kur ta vendoset në jetë, të besojë, atëherë do të dalë ajo me ndërmajti, atë do të ka përqyrë të njerëz që ka përndrykuar tek ata. Atëherë do të njerëzit kanë për të farnuar jo atë dhe, njërëzit, për të dhe për të ndjikuar dhe për të domoshtuar të këtij person. Edhe sikur kjo fjalë mos ketë në mosketët të imparnacionet dhe atë mosketët të shkëllshimin e duhur sepse ajo e mërë kushin e vetë nga realiteti edhe ju nga imparnacionet edhe ajo e mërë bukurimin saj nga vërtësit e saj edhe ju nga shkëllkimit e saj ajo është dhe më thënë atërë dhe më thënë është një fjallë e cila tëhet për një herësh në një çelësi domthonjë që bëhet votim për për njëriu kjo është fjala që ndikon tek njeriu kur s'u tregon ti një dietar madhëmsime ai thotë dialive po bapo kur se ti ma njerëzën e madhëmsime na paqejm dhe u bën të hirë luçan etj logdialin fjala kur del nga zemra në zemra dhe kur del nga goja nuk i ka lëshë dhe fjala që kanë në zemra tash është fjalë për njëriu të kompetent Nështë që dhe së të një e o dhe, në në në më një shëtë në që të ehe, ku në fi, dhe në në më një shëtë del e vdekur, nuk ka atëllojë, bukurije, kurininë në nënë, eshtë në që i shtetë në vëllë. Për dhe Allah, suha në ta e në për anë, një e ladhina, menu lima të kulu në më në të faalur, kebura ma batën, në inda Allahi në të këllu në më në të faalur. Përse e soni atë që nuk e dhe proni? Sa e urryrës të ka Allahu që ta soni atë që nuk e dhe proni? Ka rëndë dëkort të gjithi e rrës të fësijet se kjo e jetë dërbëjtur për disa persona të cilët dëshironi në shkonin gjihad. Edhe dëshironi të dinin se kush është punë në mërë dërshët e ka Allahu s'panë t'ale. Ta për në të të rëgurë në më favoriu në të fësijet i nga Ibn Abbas të rëbjallohan huma se ka fanë. Ishtë njëtë njërë të gjesimtarëve parë që të bëshë dhe të tjurë gjihadës. Horshjit, ne du të dëshironim si porë Allah nga të regon dhe ne se kurë shpuna me dashën të kajitë. Si të vepojnë. Edhe të regojë Allah s.w.t. profetër ti s.a. Allah një sënden punën me dashën të kajitë. Edhe të regojë në që të punë me dashën ishte në mëthën në luftan në të Allah. Dhe kurë zbëjti, por zbritja e dyjave domon atëh disa prej tyre e urryrën për ngjesh, normalisht luftohen kollon ushtërisë, është e vërtetë. Edhe atëh zbritja e Allahut subhanallahu te jetë thotja e yllin në amin, në limet e thonë mallë të qallon, o ju që jeni besuar për sefonin atë që nuk e vepron. Edhe se këto janë të dyz buçesh në jihad, vejësh po diç, po të shpëmonë të zgjarë, bosh po diç, në ai pafshin çdo merat, që njeriu e thonëvojë diellë nuk po të paultë kjo bëhet shkak që njeriu arri të arrij zemrimin e Allahut. Nëse tu zemrimi i Allahut nuk arrijet pse jeton, ko arrijet përsin përsin për thën, i e thot. O adhith pse sende zboton. Për më tepër, Allah më dëshiron çerton se ti je i futur vërtetën. Por çerton përse nuk zboton vërtetën. Te duhet gavin njerëzve që mendojnë se ai po ta hodhdotë Resulullahin dorë zemrimin e Allahut, por ne nuk e thot fare. Do i bëj duke bimë. Gavin pa që nuk e thot vërtetën, gavin dukej nuk e zboton. Dhe me dhe, një person i cili i thot vërtetën dhe nuk e zëbëtuar dhe nuk e zëbëtuar dhe, a i ka bërë një nga bimë. Kurs e cili edhe nuk e thot dhe nuk e zëbëtuar dhe, a i ka bërë një nga bimë. E ka përshemhur vërtetën, nuk e zëbëtuar dhe, kur së të të ndekorët në një kohë që i djyhtin unë nga përshemhet vërtetën, por të të nuk e zëbëtuar dhe. Pyre dhe një një ndëzim p Të ruhen për zemrimin ti, e tij, duke zbatuar ato gjërdësime të para kanë dëgjuar mësuar. Ato që vjen tani në rreshtin e shohën në shkollën e sot, projedhisia, do të thënë njëri disa shumë, kanë qosur shumë njoftë. Ngjmpak. Diskutojnë shumë njëjetëdin për çështje marrasëtare, adhëzien e, por në vërtetë në jetën e tyre shkon pak e sqetin. Natyrë gjërave që ata i dinë shumë mirë. Ata duan gjëti që janë shumë mirë. Mi shkon shumë pak e fortë. Është kjo të dhënia numri 37 shumë të thjeshta, edhe po duhet të gjithë dhe... ditë, yes. mm. hmm. edhe të përkujtohet që është shumë specifiktohet me gjithatë ato që do të shikojmë do të thonë mosvatimto rujtë gjuhës, rujtë gjujë, rujtë shkimit, gjërat tjera që janë gjë futështa, njëra të vona të formularëve. Edhe këto yes. xhepa tek krijon të dish nivel ndër fjalë dorëpakt. Që të tonë ju botojitet që zëmin jo lloftën ka. Surtu është një tjetër ai i katërt që po përmendim për të çështje kryqëzënomalisht në, në përgjithësi ka dhënë për hodha var, por u botheri të bëfim gjumëse më. Se ne përpara dyrit të për njerëzve thjesht i kemi gjithë, tjesht, gjithë me 100 dollar, por njerëzve thjesht në rrugën gjithë i kemi me 100 dollar. Edhe çdo veprim që bëjmë me ata e shikojnë më shumë më një. E çka më shkon më, ne çuçi, domoshta edhe pa dashje, ti bën shembull i keq, to pa, do të tregoni rasti. Mos e tregoj domun të anëjë, çdo ballë sonatale. Ja disa nëbi me yati min kullu bi fahishati mubaynata yudha'u lahal azabun laytin, dhe ka dallik atë raje syrra. O grado po pritet. Kush për justë bën immoralitet të qartë, pastaj do të shumëfishohet dënimi dyfish. Dhe kjo pa Allahu është natyes. Kanë drekum, kanë drekum se kanë dërguar kanë dërgumur dietarë që shkakut se e dukeshon Allah do vitish dënimi i është sepse ato din atë dije që nuk e din të tjerë. Në normalisht një person i cili ka di më shumë se të tjerë ai do të jetë më i larguar ti në gjyqnat e tjerë. Izmine gojënatë. Kan do të ha. Ka shkuar një person dhe një person dhëj. Një person musliman më mirë se të jetë dhëj. Dhëj roj dhëj çpier. Ajo, deshë, çdo i, a jesh ju musliman në çdo moment dhe veprimet e dy që bën edhe çfarë thĩn. Atë i thot ky. Daji i thotë musliman, bë dot marr internet. Duhet pa internet. Automat funksionon. Ishte jashtë koid, kështu çoid. I to të shkolla këty dyqane, shkon fillan dyqan, dyqan, tre dyqan, shkon me radhë të domun internetin, sa më e pakë falë. Po ti merret aty ku ine par, çfarë thotë. Me një par, të të Pasi do bujë të tindë pritës, mos e lëvë, sepse e, e ke parë, më e para. Dhe shkolën do të janë të çsupë vërarë. Që nuk mund bujë të diesh, po vallaj, këdovon, ai personi tregon me gjege, zehinia. E thoshte, po pse ky është i tamam? A ky është i tamam? Ne mund të themi vetëm se ky është i tamam. Po, a ky është i tamam? që njeri të di q është për të të të të të të dhe me sëtëtoj, në i koqë vete i Gjaiji të ojtë si të Und, nuk përne kur që ë të rëtëjtë si pare një zkër e sëtë jemi. Allah në vërës. Pa në po të them, që në të gjithë, dashi po dashi, jemi shemu për parë njerëtve, osët një që, edhe në se ne, dëbëjmë një dhe për të keqë, dëbëm një shemu këqët ta, dëbër që abdimi, që gjithë do më e mashtrimi, që mundë dhe muslimani, a një e ka të më e mashtrimi, në sen e ti, për parë të kështi gjynat personal. E ka në sen e ti, dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe, që e më në kje që për pa njërë. Që e një ti mashtronë për këllit të atë, një të njërë dhe të sështë, pa një, që përgjër shumërë. Edhe jeti petë, <coughs> ësht <coughs> <një> <coughs> tini ne ka treguar allah pushtin e tij za dyre që ne njehëm djeta allah subhanahu taala ka vonon në djeta alquran ne ka dhuruar allah madhiya allah subhanahu taala ne quran e ka bërë dhuruar djetarën dëshminë djetarëve me dëshminë me lajka shalli allahu anhu la ilaha illa huwa dhe me dhminë ti shehid allahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul 'ein qailan bi al-qitl subhan allah subhan al malaikah Edhe djetarë, njështë redikë, dhe më dhëmë dhëmë dhëmë dhëmë, me drejtsi, që nuk ka karëshurua t'i të përveshti. Dhe më dhëmë, kjo shëherë më dhëmë dhëmë, Por Allah, Suha Mëtëale, i t'ili, i ka karëshuar djetarët, me i ka ndrinë në të të me gajtët, po aji i dhërshu, e ka uru djetarët, e ka karëshuar në Koran në dy kashë. E ka karëshuar në qeni, dhe ka karëshuar E ka kaartuar me qenë e kjo shemoj që të përmanin të shi, e kjo të regonë është një shemoj mabashtorë për i Zotit Botrave. Kjo shemoj se ka dhe njëri ju. është shemoj për i Zotit Botrave, që e ka dhe në dojë më dojë më dojë për tregua shemoj në e e i personi cili ka dhije, po a i poster, e shi poshtër, dhe kuptinjë në këtë që janë e shi poshtër. Për nejë, kërë kujë ku për i personë më dhe i ka dhije, ka nuk do të Kur do të bëhet një dietë ajitare, çfarë do të thotë kjo? Ka cëndërsisht kohën pasim personi i cili qinjë traduktu sadiq në koni, një dita hape. Kur të bësh dietën e hape, do mund të jina ditë përmes pjesa. Ose shumica e tyre. E juni në sharrë koni. I votë dietat nuk panon hajde të ditos të shpika alkol. I taqot. Në moment kur bëmo të çfë person në ditën e hajde i vëmendos njëri i keq. Ne panon të qradhë. فَبَلوَوا فَرَاكَالَ وَجَاءَ عَلَيْهِمُ النَّبَأُ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَهُمْ صَدَّخِينَهَا فَيَتَّبِعُهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ شُرَكَهُ مَوَاخِجُهُ وَلَوْ حِينَ لَوَقَعْنَاهُ بِهَا لَكِنَّهُ وَخَلَى بَيْنَ الْعَظْمِ وَاتَّبَعَ أَهْوَاهُ فَمَدَّدْنَاهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَقْلِبْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَضَلَّ عَنْهُمْ طَرِيقُه فَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ të dhe Lohës fanët talë, të regohu ti, ose në dëzoë është tyre, të regimit, e ati, ti dit në izanë argumentët tonë, edhe ju është dhe shpërshkyre, edhe ndoj që e të më pasë shetane, edhe ju bëtër këmbërëve, edhe po të donim ne, po të donim ne, në da kishim rritur ne me tokë, në më në nëtë tonë, por aji, u përjetëtua me tokë, kështër, u përjetëtua me tokë, edhe ndoj që i dëshirë në ti. Edhe shembu në ti është i shembu në i qenë. Së parë Allah. Atë Allah, atë djetarët, atë të tine ka kërësuar Allah, djetarë, ka kërësuar Allah në dëshmine ti, në dëshmine e me lajke e me ratë, këtu e ka kërësuar me qenë. I në të shmina le një në setifët, në mëne e përshdëhetë, a i në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në edhe nështë t'i e legë, a i përshërin dhe johën. Ky është shemulli e atyri që ka përgjën shtruar, e komenditonë e pare që i tregoj histori që atë dhe të meditajtë. Ky është shemulli që ka dhe në lojë madhuruar, dhe sënimi t'i shemulli e që ne të kukaj më të. Përme, dhe të përqëndrojnë të kërshemulli për të rritu, për këptuar, dhe që ka të shemulli madhuruar në fot nështë shem Allah së fa në kare në shemur, të shemur, që ka të rëgohet dhe jetarën ka që që, ka të polë të të, ka të rëgohet Allah i madhuruar në të të jetë shemurin ati djetarën, që të të njënë, e mësoj të jenë, pas taj u lërdua në të batimin të taj, dhe nuk e ndoj që, nuk e ndoj që, nuk e ndoj që të mështën ato parime të, të disë një shënësuar, por i këmështoj ato, dhe, u pë ogani yer dhe vetë apo i dhallau dia i dhallau dia mund voni bardh dha ju zhvesh kjo tyre u zhvesh kjo tyre mundon se ai sikur donse thosh i refuzoi apo u largua prej te koncis donse ku me çaron ne qi ka dije madhe apo dorot e thaj bë çu me jeni ram po ai sulti gji edhe marti u largua me argument i hona lodhësh i tani ai ka tregon se njeriu i cili e mthon dia ne faton ata nuk ka më shejtani te këtu. Po qashë i bë shejtani te. Po shejtani ndikon te njeriu edhe e hum njeriu, u po kokazhuu shejtani me kuptimin qe mund të smuret. Sepse Allahu i mëdur, ka lejuar te shejtani ta smurë profetin i tij, uken e mistra. Ka lejuar te smuret profetin u thosën nga majtini nga shejtani, tu bëj ti ajo që shejtani ndikon dhe hum njeriu me vërtetë. Kuaj të zëjme argumentet Atë e ndjekat po e shëjtani në më nga dha, edhe këtë bëhet pëjtë fundore. Këtë dojnë më dhurë, po të dojnë e një dhe të kështë ngritur e të në argument të ta. Nën këtë prekon që njëri ju, këtë i njëri zbëton e jetë të Allah, dhe argument të ti, Allah e njërët e nashë, dhe njërët e njërët e njërët e njërët e njërët e njërët e njërët e njërët e njërët e njërët e n Në dhe nuk e qa u kohë nuk u shqithua që i një ditë do vdejësi dhe dhe darënë para Allah dhe e do loberi për shdoqa. Nuk u shqithu për do loge, pa e. Por, jetoj në top shkur dhe ishte për jetëshëm. Për këta rësurya i do mënë e harojë Allahun, e harojë akiretin, e harojë shpëllimin, e harojë dëminin. U laguat dhe djeti, u zhves, u zhvishën gjartë e nga laguat i, <clears throat> edhe ndojë që i thotë dëshirën e të një u lut do të shënojë të ta vrojë ndëshirën e tij, shuçë do të vrojë. Të tregoj ti, dikush një herë të më kujtua tani jeta e tij të kollat. Atë pas të tregomë më lëshimur atë personin tili u përjetuan pak. Ju duhet vetë të hi përjetshë të. Në ndëshirën, por shemuti është një licë. O Allahu qonaqë çe, çe çe. Ka dhe të mund të çojësh si ka, mund të funksionojë. Është kafula porta. Çi jo kafula porta. Çeni nga lakmia e madhe që ka vëdun për të cërë, dhe ndërën dhe të qenit, për dhe dhe dhe për e më gjithë kokën e fulë poshtë i postruar i postruar mirë mohun në postë vonë dhe saherë edhe luhat papanitë e ditë veçitëta nga poshtësi e tjetër të çoftë do të bëjmë po them punëçieni për të krahasuar me dyshimin një dietë 50 pamë diën e ditë vallët por semulicieni Edhe qeni ka një mëdësuri të thellë se ka afërsisë kaftë e ta, ai është lakmitar shumë i madh. Po ti edhe një gurçi m'i, atë duhetu i elo, çdo shoku të sabah. Dhe. Edhe bash gjithmonë gjumën po jashta. Jelhet. Gjuna dalë jelhet. Leha. Për çdo që gjumë po jashta në lakmiën e kërkon, po von hajë të të pi. Edhe në gjumë. Ku do të, të, të shkojë? Qeni. Në momentin e takimit, atë Shembulli si i telefonit i cili e laj dietë shëmbëndynjash është si shembulli që i dinë, kam një ditë tek ndyta mundja dhunjas, as i pa kombajt të dhunjas, i pa kombajt të dhunjas. Ku shembull mesni. Nëse in tahmila alayya annas aw tushuqiyaka, nëse ti fat e ty do të rregutmon ose e përzej, ose qenin, ai ti djuno. Në nëse ti në pa djun. Edhe shembulli si i telefonit i zë Allah yjet do ju respektuje dhe nëse ti e këshiononë të aji të abdakmitar më të një janë të ngele të masëshirë të ti, kshonone, homonide, si dhe nëse ti nuk e këshiononë e të bëhomër dhe gjerë të të të një shërë. Dhe dhe një kemet në nërëzbojmë i lërinë e këtë dhe bubi aja pina. Py është shemullu, pa të e përkishon Allah maguroj që për shemullu nuk të përkishonin të një zhvesh, por është shemullu për gjithë taj që i përkishon shtru Në tërgohë që e qeni per i të prejsonë për dhe në israimit dhe, ka tërgohë djetarë që është shemo, në kjo është shemo e sija i jeri, një pa do në më dhëmë e më dhe e më dhe e më dhërët e që si përbëshimë që da personë kështiri është t'i unë, dhe e sot ka t'i unë në më rishë. Në që koshë botë në isra në njërës të t'i dhësirët, e kanë qithur ahjireti në tyre për nj Do, kjo si Manitala, dhe kjo është shembul që ka tërguha Allah s.q.a. Dhe kjo është shembul më dështorë, në cilin Allah i madhua e ka son djetarë, që nuk e të dërdo në di në di, por në dik dëshirë në di, edhe i dhuket vete i përrirë që në të dynjafë, në shembulin e qenë, i cilje është lakmitarë, lakmitarë, dhe përkërë të në gjithë gjuhë në di, dhe gjithë kohë, s'i punë, s'i kurse dhe të këtë i person, e shkëtë i të jetarës, dhe duke si ure këtë i personit të në ndyrë gjë u të tërkohën, e këtë i të tërkohën, dhe të të marën në nga dhujarës në të në fëmë, në më amë të dijetës të të të cilës, po të të të zëtë të dhëndë, në dhe ishënë vitën në në më në të të të të të të të të të të të të të të t Besin dhe as dhe oshë nëri, i ka karatuar e ta në gomahën. Në të këshemur e të e dhe ondër i më poshtë. Në pas, në ndër të ashtë do të të regojmë disa hadithe në profetit së fanësem që të regojmë në më të në që është në nërëntim që si ka është në nërëntim që ka është dhëtimi dhërës. Hadithi parë, që të ashtë do të ashtë adim në në isham, e për e të ishëm në nërën në dhe besintarë në A a djelanha, të të tër Thot, në Thot, bëllar, të ta ishë alë dhe banë, dhe mënë të ta alë Koranë, dhe anorgilizu në Koranë. Kullë këtë bela, e ta të pësirë, këllë të këllë këllë këllë porërë, dhe ka qenë do rani ti Koranë. Një të të të të dhëtë, i profetë të të të rëmë njështë një Koranë, që jështë në tokë. Koranë që jështë në tokët. Për të të të të të të dhejë, dhe pa rëndë Historis, po në zhiri historik, po heqëm me vëmendje ndërgjegjësinë e policajit, ajo është tentues për rrugën vë një e vërtetë. Drit, vallaje drit. Kujeju të të mos zgjidhë problemë të policajit, por shikuar çfarë do të bën njeriu në jetën e tij. Ne shikojnë që dërgova Allahu, Allahu dëgon, dëgon dëgjon Allahu, sa u bën urrë për Allahu direkt këndojë nëpër vëbë. Të duhet çast, që ç'është ky gjavë, apo që ç'është alkooli, apo që fumo ç'është tia, atë më një herë që ta u vitë urdhën për Allah të së tëtonë. Dhe këtu është të dië, një vetënishë një të një tëre. Ata, që ta e gjënë urdhën për Allah të së tëtonë, kurse neve, e gjënë urdhën për Allah të sëtonë, për vitën e raë, edhe për të të të të tëtë, ose kemi frikët të të tëtë, ose në dhimë të dyja e jo, sa mirëve të të të të të të të të të të të të të tjerë kje edhe ma sëpyrëve, dhe këtë në me vlerën, nuk e të botonurën e Allah, që të botonurën e ta ta me në në nëni, që ishëm shumë lagë, në, në karistia e Allah në fëndërën e këtë. Dhe shemur të të të të botonurën e lagë, në profetën sënë Allah nëse. Për në e njerën në sotë dhe, nuk kam nevojë po shumë për Allah, nuk e shumë për Allah, për shumë për shumë për shumë, punë bër të al por breqet kur vetëse le të vepaxhial funbreqet. Sot më i fjali pyetun, duon edhe një ndihmë di kohë, sot më i fjali duon për se le të ndihmosh për sa. Kur nezo gjithë i burtësh, ne ka bërë dikush është bashkohor, nuk vjen as mundëshie të tindë. Edhe qie të çataj vetoni vetë në këto dyra ka vlerë vetëm për një kursë, sot dia është bërë tregti, pa cilësi të thonë mbarë, kande nuk ka ndikim te njerëzit më. Khadidh i 2, është një shqeshë, dhe të të presentuar Usami Muzi, në rabi Allah e të fokët. Në kam gjua shofimës së në Allah e li në bështë. Në të të të qeë në një kërëçombit në yukimës, në të të të jetë në zhjaftë, të të të të të të të tërëzhen, dërëzhen, si që në rëzhen, në rëzhen, rëzhen, rëzhen, rëzhen, rëzhen, rëzhen, rë E dhe shkojnë të kaj i banor dhe gjehnemi që dhe i të në oh, pinak. A nuk nga u rëdroje ti me për të mirët në në nëllëojnë më të qia. E dhe i dhe dhe dhe dhe po, nuk në u rëdroje për të mirët në në që në të pojërë. Edhe u rëdrojnë më të qia, po nuk në në që në që që që. Ma da, përshinë kërstëni në frikshme, kër një tratëme ti me të duhe që ti i dalë në zoro të poja ashta dhe i i ngulën do dhorni vet, ky vjen rreth rreth zombëve të, të tij. Një rreth i zombëve të tij. Edhe kushtojmë rënë çditë, çka ke burtë. Të njëjë pacientë do të, por çka skuq tinë dorënie nëpër izë malave, dalë mbarë dhe për gjenetin e gjenetem në Allahu uit, kur u shtetën mund. I kushtojmë fort punën e doto, thoshe ju, foni për gjenet, por veprat e mia i shmevet banojnë. Gjithës të e të rëgohë, kësën e mbatëve, ma më shëra. Të të qohë, kam takuar njësa njerën, zidën, urdroni për të njëra më shumë të shdëkush, edhe iz, e të batonit njëra më shumë të shdëkush, edhe ndaloni nga të qijet më shumë të shdëkush, edhe largohëshin nga të qijet më shumë të shdëkush t'ja. Kushtë të të të të të të nej përje të tëmë të njerën, të cilët ata urëvën mirë më shumë të çdo kushtet, por ata janë më larg të çdo kushtet nga kinemëmia. Dhe ata i ndalen hirnë në kide më shumë të çdo kushtet, por ata janë njerëz të cilët bien më shumë në ata jenë, Vatë, si tome, si tome, si tome, të keqën se të çdo kushtet. Atëherë do të hanë votën si mund të jetojmë më shumë si mund të jetojmë më shumë. Hadithët. E hadithi i mërzëdhë i Islamit. Adhja Allah nështatë, ka thënë profetit së halë Allah nështële, në kërshin hadir më vështarë, që një dhe dëndonë së të vatë nështë të gjithënë. Thatë, nuk kam përtu shkullur, kam më të njëriju ditin që kimi në vendit, nuk kam përtu e unë vendit të i dhejë, sot pyretet për katër njëra, pyretet për jetën e ti në shfa një harquar. Allah jeshtë ati që më në keshë në të të të të të të t Do pydës për jetës të në për sekonat e jetës të në për minune dhe jetës të në për orët e jetës në në shfarës në si hargjohar. Shpoj e të në të në të në shak e mundit e shëta. Ka gjohet me doji, ka gjohet me qëndate, ka gjohet me kënësore dhe Allah, ka gjohet me doji, ka gjohet me doji, ka gjohet me doji, pydës e vëzintë të në mëghorite se që do pydës e ditë për ta. Pa po do pydës për jetën e ti si e ka hargjohuar në ta. Tu hëtojë njërë me në me të më, më në në që një e ta makatënë Allah dhe që të duha e në tishë në në që ta dhëronë pak në pakë në ka që në ekoj që të sandit duhet ndërpëryhetës për jetën e ti përse në në në të, në nëse ka me të duha Gjithar të të bërshonë të për për të dhëtë ndërpëryhetës për dijen e ti qëfar ka me të duha në ta? ndërpëryhetës për dijen e ti qëfar Kjo është një për katë, 4 pyrët e vërkërësore, në për cilët do fyrët e një riu ditën e gjëgjimit. Vajtë të regon një hadit, që njërë do fyrët e për ti një që ta, të dhe gjithuar qështë dhije jote, dhe dhët dhije i me kështë dhije kërë amit, në ga urua mautë të dhe mësë vëtohat. I dhe shu do fyrët e për pasurin e ti, ku e ka fituar, dhe si e ka harduar, dhe do f fabien transmetoi momente të dy të saktë që i ha bien rezultatet momorsor i cili do ta bën njeriu që ndërlohet mirë se ky ka bën një lidhje e një ndërbëti kjo e fakt shërdin e është në dashë është shërbim do të kuj që ndër të momentit e dhe i bëjë llogarive të këtij njeriu varet në momentin sepse thotë të shpunë në us llogarisë në nesër llogaritë nuk ka më kohë prandaj që u godit dhe pranesh në fundin, që kur vjen para Allahut subhetala, ketë saporigje jam Allahu subhanehu ve te. Ne jep rast në ton ditën e horam, qolli Allah, sot ni pejdu dhe dopmedis sallallahu alaihi wasallam ishte lutë qejor. Thoshë Allah, u kërkoj vëdjen tënde si për diën që nuk po dobij. Kërkoj vëdjen tënde për zemrën që nuk po qfort. Kërkoj vëdjen tënde për për spirin që nuk ngurat edhe kërkoj qëtë së broshë për i dhudëti që ne parnojët. Ka kreguar një tjetër, tumadis, të posin tijetë një të madhës në gjegëmë gërëmadës në prof. Solen së le më lëndë. Kërkoj një Allah dhije të dobishme edhe kërkoj një dhobroj të Allah dhije që një të dobishme. Ka hëndjë dhjetarës, dhje qëtë dobishme që e dhije, ajo dhije një të doafë. Ajo dhije që një të doëdhë në jë të dobishme, ajo dhije t Ka dhe rinë në trejë, djetarë të trejë, i parje shënjitë titi është drishuar me diën e ti në vetën e ti, edhe ka drishuar njërën e djenë e ti. Të të kjojë e rinë kjojë është nukë e strashështë më të të portë e përre. Dhe i dytë tjërë shënjitëtarë titi ka drishuar vetën e ti me diën e ti. Por nuk ka drishuar tjërë, nëse të të regohet, në imanë në të batimin e djetës tijë, a i do të mund të shfëtoj për e të nësitë. Edhe do i tretë e shë i personi cili, a i djetarë, nuk është dricuar në vetën e ti me djenë e ti, në mëndë që a i të kamat djenë, nuk, nuk nuk ka potëbikë të të Edhe, me ta, me drichuar, jenë, dje, por të të të të të të të të të të të të, a i eshë humëbër, dhe të kamë që djenë. Edhe nuk e në dricuar të të tjë me të, me djenë e ti. Nuk e në dricuar të të të të të të të të të t Ton, ka dië, në ka imhë dhije, ki personi është në vëtetë pas visi për të, të në shroë për të dhe në qënafër të dhte, për të, i dërshtu dhe dhe për hapje di në shpi njerët të njerët, është fitë në për njerët, është fitë në për njerët. Të të tëtonë gjundin ibn Abdillah, se profetis në nëllore, se në në ka thënë. Ka dhe një shemë në profetis në sërenë të ti personi, Këndë një shemur Prof. S.A.W. të të personit të tili uh, uamëtës në dije njerës, por e i në të personet të vetën e ti një shemur shumë Tati, dhjerët dhjerët, të nukor. Tësë, shemur një ati djetarë, i tili uamëtës njerës në kërëri, dhe e hadonë të në vetën e ti, është shemur i si qiririt, i tili, i ndërëqon njerës, e dhe tili, i vetën e ti. është shemur i qiririt, i tili, i ndërëqon i vësh një paragrafu bëhet shumë i gjakosur. Për shembull, aty personi i cili u thon njerëz do të kaje ndarë rolin e tij, është shembull i tipit i një personi që vetë dia ti është qaft. Shembull më storik, i tregon në ndërtetë realitetin e atij që thon njerëzit vërtetë. Se i po asgjë punë për njerëz në përgjithësi, njerëzit tall, kurse po të vonë, jesh drejtohet ku sa i mundet të ngjenden ata. Një døtpërtë tjugo po injencën Kjo është, kura ishtu me o zahtëre husum verdetër, do bletjë është së me dhe njerë duhet njerëriome si jume i përrejos, dhe dhe oxuparglërije i ti, kua dhe bisat bërta, dhe kjo bëret së frashte natin bëret fiqën di sh tilluallallallech e jashe. epidemi harmonifë Gjellandu, se Profesh Prozent Amor aloe ba deneë. Na egë dieser drink anë Israel, ete e tog wfejt në Israel arar shë. Thoth t'ka loghtsë me in bicëtë njëre, dhe nive të 15 tëllimeve, parë shëtë që o a prifni buzët me gëshërë të rëftjalejtë dhe i ta që bërje të që bërje të përshënëtë ta ka janë shatipët e momentit të tëmë të cilë të tonë asistijoneve prasëtë në osërë, ola i ta bërgime shumët i shumët ola në më përshënë e në në në zënëtës vëtërë të të të të të të të shëtës që shëtës timën e në njerëtës thotë A që extian të misur në latin rëndë, jam e mazëm, chamado përa njerësë, a den 16 2030 – që driepojme vëvekë, bëllej në ke tregonë në cëše pëjarë në madhe që që e ka shkaajë e pitetatër të borusajtë, të e shkëtës bërgë zë nuk ka vëjnë për%power 각ë që që xkë a dhe j bahëm, I person nuk e të më dojqi, dhe të më të buka për më të batimit i në në në në më të batonjës. Shemrën t'il, kemi shumë, dhe të të bejë përjetuar përdiqë, dhe të duke vujë përdiqës përdiqës problematikët të të tëre. 10 personë, një ratë të shumë, 10 personë, të të duke, të më të buku, i më shumë njërën, i më aftonë njërën të të të vijë, në marim tijës njërën të në në njër Dhe dhe gjithë me e bërë halonën e halonën. Një halonën e halonën e halonën. Një rrushiteqin e të menjë gjithë gjithë e halonën. Po të që është ja është, aje që ka bërë më halonë, është halonë. Dhe dhe përshënë në i poqenë të njërë njërë njërë njërë. Edhe që dhe i justifikojnë me justifikim të kërëndua që pojtë pojtë dalës e halonës. Kjo është që ka problematike që në Ka tërënë, dyku për njërë njështë, po rrgulluar, po rrgullu feja, dhe po përishë në ta o për shfeja, po përishë në ta o për shfeja. Mbrekët edhe djetarët, po ishë në mbrekët në mregull, në janë djetarë në mregull, feja ka përshë po po po po në mregull, po përishë në djetarët, po përishë në mbrekët i, po shkatë rrgullu feja. Për në tërgoni i vjërshë, ka tërënë, o të të lënë ku ahjë daru suin orogëtërënë ba. Ai shkatërë fënë gjikushtje të preveshtë mbretënve dhe dijetarëtë që qi dhe adhërurëën dhe të të qi? Ai shkatërë fënë gjikushtje për e shtyres dhe me dhenë dijetari dhe mbreti bërën shkak për të të godinën e feë dhe bërën shkak për të godinën e feës. Që tu dhe me dhenë njërië të të qikoj por te gitarit do të shikojë zbatimin e veprës së tij. Poqesë shikon prefis zbatetit. Dhe ndjekin artistot atë ajën e vërtet, u dhon tash i vërtet atë që pretendon me gojën e tij. Dhe nëse nuk shikon zbatimin e tij, por shikon kundërtimin e veprë tiala, do të thënë që mësonë të bëjnë vepër, që mësonë të bëjnë, atë të di domethënë që tyrë për një rëndëse distancë, pro pro mekë. Dhe ky është për njerëzit që kanë marrë kausmën, po të shtatkuar në terren në atmosferë i dësturohu me kaq komentare të veçanta për çështjen e zbatimit të Kur'anit çështjen e zbatimit ku an allazi 100 dalal alline yatina min alkitabi yatiluna huqqa tilawatihi the ghotu fitarati ya matiliz te tillve ne horin me dhimin ata qes yatiluna huqqa tilawatihi kahan qafal sahabet qen përcaktuar me sodi po e dënohet hakte na vetë kurrë çë bënha allahu dhe the allahu çë hava vetë haram elë dhësi që dhëtu allahu nuk e devion e çajëti dhe nuk e do të deformojë kuptimin e tij nuk e deformojë o allahut diska allahu do të kuptimin boshardhi dhe ndjerë kuptimin nuk e bën ndjesë dhe kaq muhajid Në çdo lule ka të lavëzë dhe të përshtatë një gjë që ne e përshtesim me ritmin e tij. Kjo është një fatë vërtet. Ka treguar domethënë apo duhet nëse nuk e. Po dhe Allahu fort. Në një planet ku Nësonte dhjeta jetë dhe nuk i kalor në atos dhejës dhe nësonte dhe dhjeta koptinit e tyre dhe punën që të kishtë në ta. Kurse Baudrahmane Sulemi si ndi ka qenjë për të të bjinë vërën të mëdajit dhjeta që ka të kusur së hama. Thot, ne kanë të reguar nëve atas të stilet me lezoni për anën. Se ata, kër lezoni nësoni për, për i kërfilis S.A.S.M. nuk i kalor në jetë jetën. Dhejeje e të nukëllonit, nukëllonit, 000it, metod, metod, për考it, metod. të të të funori me të do. Dhejeje të të funori me të do dhe të funori me të do. Këshu i këtë me në mësu në kurali dhe mësu në kurën bashkë me të do. Të ka destëpua në në më tëverrihu, dhe së në dire është në të të të tërënë në pas. Ikeo e dhejeje dhe të eke. Dhejeje, zëgoti, dhejeje, zëgoti në të qëndhërës. Dhe Allah i madhuruj ka qëtuar që i këtunë në kurali ata cilësimi të çdo tipë të byrek, sa më thelull ndihina qummin e Taurat, ثم إن لم يحلو كما يدل الهلال يحلو اشعارا. Por shembulli i tyre të titëve kur vendosut tavadinën e varrë, po ata njihm varrë, por gjan fakullë me drejtëtonëse, është i shembulli komar të cini par Ibn. Vendosë libr gumar mbi sopa. A e provet të i mbani sopa gjirin e banë go? ai koponado ai investigator absolutisht shujt dietari kim i mbart të subojti dijen ti në rregullata të shemuar në gomarë edhe për dy shembuj që ka treguar Allahu subhanahu wa taala për dietar të tij sepse ata janë si qeni e ndërtuar si anticenen si në lëmin për botësi gomari në mos zbatimin e vërtetësh sallallahu ta'ala i dashur. Ka treguar në, në në, në të të më në shtosh më vonë në president të fak nga Mom Bukariu. Është hadis di se më në rëndë hadis i JAK. Po ka treguar personin i cili më vonë ka treguar vetë hadisin që shikon një person e t t i cili ka shëhje, i çaj me kokë më burr. Edhe e ka thënë dhybirin se kush është ky dhe ka thënë ky person që ti secili richard Kovaqbur ishte në pabellonën e mia, apo dini habitin e kampionënder, sigur ka lomali person. Dhe me një person në Gurr. Dhe ky person një istrer, në një personi Gurr dhe ja hend komeragon komerç top. Dhe ta bësh gjë ju vëlisë, komerç burr, zakonisht sa shon në Gurr ti ti këgove nis ti çka. Atë vetë bëzëni atë çap për se komo kollego. Po këto shembure ti personi kimi marka an dhe e refuzojë të refjeti dhe si, nuk pali në mazën koneve. Dhe nuk pali në mazën koneve. Katarim në Hubeja. E refuzojë kër anën dhe mësënë të kjo është, kjo është, kjo është në një krim në mafët, përse kjo duket si vojkyj të tiri e refuzojë, kër anën shumë ka par njëshkërë që nuk shkonte kër anën për anën e refuzuar. Në kurësë që dhe njërështë, kër hoqë dhe më kemë E përgjithia, përgjithia e mara, A do të thotë që ju e filloni, fqitini një policie, policia në Somaliland. Somaliland, u tashit policia, apo që djersh. Po rrethuar në Somaliland. Domovar, mi junat, në të gjithë junat të gjithë, po një person i cili di më mirë se duke qenë junat të, të, të mbarë të në të mirën e komunitetit. Në të mirën të komunitetit kanë të tjerë. Të bëjë. O të tjerë. Dhe Profeti s.a.ll. qatant Al-Quranëm për të të ke ewa alajte Al-Quranën e të argumentë për të pas e kunë për të e në të e Argumentë për të kër njerëjë s.batonën e të rrëhëtë Argumentë për njerëjë s.batonën e të rrëhëtë Kata në nëqib në bërëtë Al-Qajtën Në në një bërëtë rriajë Njerëtë që janë mëtë aferë të më të të të të të të të të të të të të t te Kur'ani, <c Risky> në fotografisë ndëjërat do të mësojmë çfarë do të bëhet atë. Prandaj, sikum i quajmë Allahun, i cili e mbar kuarën vetë atij, edhe ta bëret në jetë për i Allahut të zbatojë atë. Edhe të zbatojë do të mundon. Edhe nëse i ka bërë diçka që nuk e pëlqen të të shpretoj, të shpretohet krye të ambetëre të Allahut, të të bëjë më në një jetë të Dhe <coughs> i Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, dhe i tërbiqës në qita të ruër Qur'anit, më nërëzës në shkëtofër të ti. I dhe që të rafetoh me në nëhuatën sëmërë, R.S.P.S.S.S.A.M. ka të rguër të të të tërbër në marëtën që ka e personit të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Dhe ka brebu, për gërësërën, që do biste dyrejtë më vajatë. Edhe ato, dhe do të dhe legëojnë, dhe do të ambrojnë në personi që ka të të të të të të të të të shkotojnë, dhe nga sërë e qësërën. Edhe, kërë dhe korëan, i nëmbrojnë një personi, aji nuk ka funësi që aji të të të të të nëzë, në dhe nëzërën. Këtë në mërën është të të të të të të të të I lesim tine i s Gian Sothojana Kone zon e eu ku ar предложi Elna ku alohke Ma ton que li er Chris gailmë Kone zon të jam kibëi Kone zon a Të Gjaht q stopped E s shown Adam Kukone zon në koli Kukone zon në kulit Kone zon në kdo Mas je t'i liron që kiddo This zon në sndë Ajo Kurë одним tjidi më dua bina e ju t'inë kiftjimin Në nju e qazëtetë Kër ali e së nëgjithuës për njerim, kur që e vendohë se të për para ti, edhe, edhe, bon shumjet, bon, edhe bon ani, e do nëgërshuës për ali, a i e dhe rritonet për në qëllet. E dhe kur që e herë dhe të më shpine, a i e të sonë të në qëllet. Kur që e herë për ali më shpine, për ali e për të sonë të në qëllet. I është në dhe se lepët, ka polës, për e më kinë që ka zëbatimi dhijet. Për e të, të të të të të të të, të, të. ثقه اللي علم بالعمل فإذ أجابه وإلا تحل قضيه إتي ري بولوس دي إتي ري بولوس سديك لما تكون يوجيج فالديت ري ونشندري ولما تكون يوجيج دي ترغو كوشه تفت كور نيريو لوك زبوتونت دي ايرودون ديتي غرات غرات دي يا هوش دني باي الله مثلا لما نفهي الله دي دي Allahu, ja i e shtonë ati djeqë edhe i e për eshet i e djeqë. Nëse dje e o leze, nuk është duke një për shumë qërështë e. Por dje e është a i sështë po to, por edhe i ma më më më njështë, ne përpichëshim që ta mësonim një hadith, ta mëbanim e të, të mëndë duke e zëbëtuar atë. Duke e zëbëtuar. Për ndaj, a i mojë besë hadithin që e Profetën së menë, rëmbres, rëmbres, të mënë, kishtë e rëmbresht, pornis vetëm për të zbatuar shëndetin e popullit fren. Gjithashtu, kur, sprog, kur sprog, i zënë sprov, kur i zënë fto, u pëshëllën i spi. Qëndrojmë qëndrojmë këto rregulla të ta. Nuk na takon nevojë të na zotëm shëndetin e popullit, tanë vetë kur i njerë, por do të zotëm dhe kur i kesh. Por edhe sot ende i jemi në shëndër të zor, tradita së diku që atje. Përndryshe, nëse traditën do të mbykësh atë, vaje në fund të afat. A është shumë shumë ashtu djela? Gjithashtu, ima Mahometi, vajnë që ka i në person që i bëdhe me hnjama, të borë një jamë dhe i dha ati një dinar, shkikur që i dha profetin s.a.s. të ke bëdhe me hnjama i dhajnë dinar, ma të të borë një jamë në profetin s.a.s. një gjallëzion. Sënëtër e në përgjënës në në tullër forme, dija ngellës, edhe ashtë të vajtë të të vishë për një fukundësit, nëse e n Më bëhet argument mundet të ti dhe njeri unë një një këtë bërëshjes dhe dhe dhe në më të në dritaj dhije. Edhe, në më më shabin e kam për për qështën e dhije të arë dhijes dhe ka të në këtë shkos. Që dhija dhikur, dhvon dhijen dhikur e këtë këtë konin dhe dhë persone. E këtë konin dhe një personë këtë këtë këtë shqitën si, të thotës. Këtë këtë këtë këtë këtë këtë kët Edhe nësa i do të kishe logjik, por nuk isha autor, i thoshin dë dë për nëdien, i të gjithë ditën, kur tinë zonë zotave. Edhe nësa i thotë. Ejë rozum, por kishme të shqetëpëm të ditën, të gjithë ditën. Po të lëshabi, po të përmul zonë të ardhmë i kopë, të ditën pa apo diet, ato cilë nuk kanë as logjik, as rrugë apo në bavë shtatë. Ku i vëmë shab i 35 tabelën, në katëkullë të ditë 100 i x. Parinje të shqyëtës, të përgjë, të vëgjë, të vëgjë, të shqyëtë të njësotë. Shqyëtë më hmm. rëshënë dhe Allah. Thotë Ali Ordoj Alvaru. Ta të thotënë Ali Ordoj Alvaru. Se? U përmenë në fitën e, përmenë në, në fitën e kone fundë. Dhe i faë omeri, kur të ndodhënë të fitën e o Ali? Tha, kur të mësohet dhia, një përgjitë të përshë. Po so, gjithashtu kur të mësohet dijet, jo por për të zbatuar atë. Edhe burr për kohën e dynjajës dhe punën e herës. Atëherë që domosdosh që është kohë fitëre. Njëra të transportohet aty në fundi ka të msoni, edhe për të msoni votoni. Edhe të pranohet në domëri ka Ahmet, të ka thënë, "Po tërdala dhe ano të koshte. Unë kam frikë për zotit tim ditën e gjykimit, se do të thrasë për parajën krijesën e tokë. Oh, ai që do në, në tërdala." Po so, dhe unë do gjetëhem lëvëvejkër abdij, dhe më thosgë të shfarë punove me atë të qëmësove, ko dhe të kam shosët në e të të ikë. I dhe ashtu, ka të rguar imamën sërtu me Bagdati, ka thënë në nënëllibër e di, që ka shuntë po qësën e dije, dhe të të të të të të të të të të të të të të të, unë të këshëllojë, që të të të shëtë një qërështë në të të të të të dhe brytet e kësa e teme janë përnët e mira. Edhe nuk mund të i njeri u të quët i jetarat përderi që nga i nuk e tomët djenët i jetarat. Në quët njerë jetarat në në shumë. Tërgohë që e një personë në polën së lepër, që i në kësimësuar të gjerë e gjithës e pikut për me të shri, që e në përpunit e të këtëtët, po në të tjith të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t po i duhen dhe gjithas, të gjithëve. U jepon. Për çfarë imamë sportive të pot, ima të vërtetë në çfarë? Po nuk quhet dietar ai që i nuk punon në dietë. Dia kërkon për shkputunës. Sigurisht se puna bëhet për të futuar. Thot dhe në të punë është me e bogë që sa dhia, a dhe kjo dhije e shpesh e rëndës në bjerë person që e kapën, në, në ruët allë për dhijës e që dhe bëd besh e be rëndës edhe për cilë din poshtrim, në qasë në njërë jutë edhe bëd praga dhe në njëshkimit. Thot edhe se lefës që arritin gërën dhe nata që i arritin i arritin manë, si që i ditit dhe manë mundë man në të njërë dhe manë në zuhë që si kur të të pasurija, në bëndovit pa e të nëzluar të nëzluar të nëzluar, gjithashtu në bëndovit të tia, ta e të pasurua të. Edhe, pa o kujtënësë për të saj, në në të tërruar në mëmet e të taj, s'gjole dhjesë. Pa nëre të qëtërshë të uurë vetën e ti, dhe të ashtu të kohën e ti, sëse qëndri i kur sh pak, të dovolëtimi është afer, rruga është prikshme. e prikshme, edhe i mastrime është i marë ërgjësoni i mazkullt edhe Allahu subhanahu wa taala e zgjovur qortuës për çdo dashitë të thonë edhe është zgjovur të mirë me ata që bën kjuh, me ju me jaminim të qalloret qyera mia ose bën një punë mirë sa do të vonë ajo ajo do të shikojë se sa kush e bën punë të mirë sa do voti ajo ajo ajo do të shikojë atë po dimë çojmë ku shenjon kurse ku sheno me vestë që, që dunia është rënë për të bërë bogar dhe për të arritur një cilësi të lartë. Dhe në mundë sahyjë njeriu arrin një gradë të lartë me dije dhe mund shtohet gradë arti e shuvlimit të kollavant. Atëherë do ta i bëj të të tashë dozën kohën dhe mos humbi për i asnjë sekondë pas të duartë për të punuar dhe kush të ka tëlluj sukcesi, a i të mbude të të bërë në ti me dije, e përduinë, së doba, e, e mërëri, dhe në satanrisi që të shirani. A të tjesë kinqenë, në tjesë ti e tje dhe, dhe të punoj me atë dje, me dje në di, të aruoj dhe me dje të matë funës, ndërës të i personit tilit në të nëzërës të nërë shumë ka sinqenitet, a i ka punë më përë në dje dhe ka punë shumë të tijë, të të të i hum puna e ti në vëndë, në vëndë që aje ka e di, për i hum puna e ti aji, vedëm se e ka përfërsuar argumentin këndër vetës e ti në atë dhënë që aje ka mësuar. Ka hënd të djetarë, që një djetarë, ka thënd dhënë, shërbet për punë. Në të dhërë dhërë shërbyrës përës, dhe puna është qëllimi dhënë. Dhe si humësishtë puna nuk dhe bekojshë dhërë, d së dë不起, më një të të lejë dhijë në njëranta, të të të lejë të më tonët me njëranta, ose të të botët me njëranta, shmejërë për mua që të të lejë mësë të të bësi e hamsuar ta. Këtu të regonë në në nëzatë, në nëzatë nëzatë në nëzatë, në kimin përqëllimi në në që bjerë në malle që ka kërëzotimi i asaj që përsa njërion, që rëndo sotë që njërion të rëndë. Ësë vetëm kako noi orazhigo të Allah, këtu në votësi për familjen e të parë ka vë. Po kujt, ai përsoni kërkon të thojë. Se nuk është, dhe nuk thot. Në aftë nuk voton. Ai nuk ai shikimin te Allah, orarë të vëdi. Prandaj, mos i shkon njeriu në mësim, në aftë i diu shejtanin dhe njeriu, te zgubroi ti thos më mirë ignorancë pa të thonë të bëhet detyrë. Se ç'të detyrat e dhënësh hum, e di ta nuk e di të ti. Dhe nëse ti do të zënë mundësi vetë mësuar, në një kohë që po shohim këtë ditë dhe ngjësoj, si ambientancën e kësaj dite është dorezë më shumë. Edhe ti nuk shkon të merresh me këtë. Ose ti po shohë diçka që është i çështë intereson freqëti ose punë në radhë ti nuk fut për të interesuar për ta, ti edhe, edhe s'e dië se ti do marr gjuhën e plotë ti që ti do të dëgësova sa. Atëh, mos fëndej kursh, mos i dishi ta më ridë mendoj që në vi korrinja që se po mësoghe dhëzbëtuar, se senat vërtevë nuk ka shëtëtimo in në no, dhejë, dhe të vetën se marën ka të gjere dhe uële aftën i ndët në në të në të në të sësë. Pa shëtër kohë të që njërëtën dhëmbje, o të shëtërë, illë dhe dhëllën edhe adëm, o andë në spadi hafështërë, të që të të të të në në në në në në në në në në në në në në në në në Haznë rënduar por po harrojë me dëni në zotin lëshimin e mirë të 50 mijëra edhe në dorim. Të falënderojmë Allahun që na bën frye të cilën për mbështetjen e holmë e që të gjithë të kopmia edhe dorim avoshte.